Jabur 52 dari ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin musik, runungan Daud ketika duik orang idum memberitahu Saul, Daud telah pergi ke rumah Ahimelek. Mengapa kau banggakan kejahatanmu, hai orang berkuasa? Mengapa engkau sombong sepanjang hari, hai orang yang bermegah di hadapan Allah? Lidamu merancang kebinasaan seperti pisau cukur yang tajam Melakukan penipuan Engkau lebih mencintai kejahatan daripada kebaikan Berdusta lebih daripada bercakap benar Engkau mencintai kata-kata yang membinasakan Hai lidah berdusta Oleh itu Allah akan membinasakan kamu Untuk selama-lamanya Dia akan menyeretmu pergi Meragutmu dari rumah Dan mencabutmu dari tanah orang yang hidup Orang yang benar akan melihat ini dan berasa takut. Mereka akan mencemooh dengan berkata, "Inilah orang yang tidak menjadikan Allah kekuatannya, tetapi percaya akan kekayaannya yang bertimbun lalu menguatkan dirinya dalam kejahatan." Tetapi aku seperti pohon zaitun yang hijau di rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah selama-lamanya. Aku akan memujimu selama-lamanya kerana segala yang telah kau lakukan. Aku akan percaya kepada namamu yang penuh kebaikan di hadapan umatmu. Yang warak, aku akan memujimu.